ریاض الصالحین باب الرجا حدیث نمبر دے سلور سوا او یوشتم چار سو اکیس نمبر حدیث تے سلور سوا یوشتم نمبر حدیث وعنه رضی اللہ تعالی عنہ او نقل دا حضرت نقل دا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نا نقل غد نبی صلی الله و سلام نکهی فی ما یحکی عن ربه پس کی چا حکایت کئ بیان کئ د خپل رب نہ تبارک ته خیر چور ولد الله تعالی لی دے قال غوی نبی صلی الله علیه و سلم عز النبا عبد ذنبان یا الله دې گناہ کی یو بند بند بندہ گناہ گنا او کی او بندہ گناہ نو فقال وای دا بندہ اللهم اغفر لي ذنبي اي الله بانهو كي ما تا زما دو غنا نو فقال الله تعالى نو ميد دو اي الله تعالى شخيرت شهورو ولدي وتعالى ليده ازنب عبدي ذنبن گناو كي بند زما غنا فعل ما نو زما تا بندا ان له چ بيشڪر دي بند د پار ربن يورب دي يغفر الذنبا چې معاف کوي ګناہوںا چې سره ګناہوں کې توبه او باز خداغه دا عقیده د اعلی چې زما یو رښتا ګناہوںا معاف کوي و یاخذو بالذنبی او نیول کوي په ګناہوںو معاف هم او نیول کوي هم ثم عادا نبياده او ګرځي ګناتا فاذنبوا ونغاوقي نفقال وايده اي ربي رب ازما ربا اغفر لي ذنبي بحانو كي माता سماذ غنا فقالوا يا لا تباركش خيرش اول والد وتعال اليده ازنب عبدي ذنبا غنا وكلا بندا ذما غنا فعلموا ن پوشي زماذا بندا ان یو رب شتا یا فیروزان ما بچی ماف کئ گناهونه و یا اخزو او نیولم کئ بې زمبې او گناه نیولم کئ معافیم کئ لوقا ذا غفرت لعبدی چې زما نه گناه سکئ مافی غوالي نو ما ماف کړي ما ماف کو خپل بنده قد غفرته معافیم کړو لعبدی خپل بنده تا فل يفعل ما شاء نو دیگی آغا چه خو خشیده دا نو کهی دی آغا سو چه خو خشیده دا نو دا خو علماء ذکرکی چه جفالی فعل ما شا ندادا تیزی دا پردخل کو پو گناهو نو بندی چه و دیگی بنده چه سو گناه کهی نو کهی دی نما نشو ندادا تیزی ندادا خل کو پو گناه. بل دا بیان دے د فراخې د معافرت د الله ناز ټولو گناهونو چا لا وي تا زمانہ گناه د معافاي سوالو کو لو ما تا تا چې سور گناهونه ذکر دي یا چ سور زمانہ خوښي نو غزه ماف کوما پوه شي کرا یا د کشته دا گناهونو د انسان د کواله د زمکه وی دوړ ډیر لکه پشان د د کوالی د زمکه وی دوړ نو مناسب ندی چې دا نو می د شی زما د رحمتنا قرضر ګورو کریم الله خود خدای دې نو می د کی زما د رحمتنا ځکه آیات وو جوړ دې ګنم سورته زمر کې راځه قل یا عبادی الذین الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله و بندگانو زمما کسانو تا چاغی زیاته کړه په خپل ځانونو چې دا امید مکووي زماده رحمتنا ها نو دا ابن مالک رحم الله ذکر کړي دا حدیث تسلیدا د صحابه کرامو د نبی علی سلام د पारा اولری کولی دا, پارا. قولی دا غا سخت یره دا غې د زړونو نه دا غې د سینونو نه دا کدا غې سخته یره براتله دیواجینا خاو په پاږې باندې غالب او یو په أغې غالب وا تر دې چې او ته جو ته ځي بازي دا غې سرونو د غړو نوټه د پاره دی باندې د باندې تاسو چې قربا چې دغه صحابه او کې بازي دغه سرته وخېجه دا لا د یم نوڅ او ورو نو وینو او صرف تعالی په عبادت کې ځان نشو داسې یریږي دا, دا, دا, دا صحابه دا او باز داسې و چې ځان ډډه تکې ده څنګه د زنا نه و باز داسې چې ځان ډډه د کې ده خو داسې چې ځان ډډه تکې د صدا د خو بنو نا داسې چې ځان ډډه تکې اعتزال د خو زنو کی باز داسې و چې ځان ډډه تکې د خو بنو نا لو ته اغه تعیب د دې د پارا بل حدیث ده لو لم تزنبوا اغه حدیث که سره دې ګناوه کله چې کو. نو ځانچه بس سچې خوغه شینو هغه دې کوي. نه. دېنو دا په تیزوړې ګناه. متفق علیه و قولوا ینه چې کله ستانه یو ګناوه شي فورا پاره او جالا. الله ز پویو نشو بس. ماته معفو کا ځان لا. منزکا ذکر وکړه چې ان الحسنات یذهب النسئاء. وان نقل لي الله رضي الله تعالى عنه ها امر ب خطاب رضي الله تعالى عنه نقل بي لي وقوله تعالى وذا قال الله تعالى فليفعل ما شاء تلك دا غي ملائكه فليفعل ما شاء اي ما دام يفعلو شنخه سمانے کر رہا فليفعل ما شاء مادا ما يفعلوها کذا سو پوری چوی همیشا کارددهم دا دارنگی کم یزنبو چو گناہ کئی ویطوبو طوبو باسی نو اغفرو لهو نو زمدہ غد پار مافکو ما طوبو ما باسی و گناہ کئی سا دیکھا نا خوابا خوابیا وَنِفَإِنَّ طَوْبَةَ تَحْدِمُ مَا قَبَلَهَا شکه توبا چې د ختم م نړی آګونهونه چې مخکته دی نهو توبه اوباې په ساچه چې دا چې بیا بلکل لکومه او بیا داسې اووا دا چې د پوه نه شيیو توب او باې مه ې وباه بیاکن نه نه تو په ساچه او کله خو سرده کې بیا هم روتو داسې یو کار دا چې ت د بلکل مجبوره شي بلکل خواشي د بانې زړ وړ شواپ جنسان وعن ابن عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه قالا وبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده سمادي قسمي باغذاشه نفس ما په اختیار دار کړي لو لم تزنيو لذهب الله بكم كثرت گناه نکاوله تاسو نو بوتلب تاسو که تاسو گناه نکوله نو اللہ با تاسو بوتلیوی و جا آ بی قومی نوزنیبونا او رابولی قوم چا غب گناه نکی که چه تاسو گناه نکوله نکوله نو تاسو با اللہ لرگی او یوداس قوم براولی چا غب گناه نکی پایستان فیرون اللہ تعالی نو بحن بکی اغی سوال دا بحن بکی اغی دا اللہ نا ذلوی دے فیاغ غفیر او الله بابا خنه کی اغه یتا نو دا توبی سره گنا گناہ سره د انسان یقین نورو به سوا کی چا الله ما غناو کړه او د دې د مافای بول شوکه شه بغیر تا یو داړه دا کیږي کی بانو رسول الله او نوادې د کرتکارنو نو نو موسیمون وعن بی ایوب خالص مزیت رضی الله تعالی نو قالا وسمعت رسول الله عاد النبي عليه الصلاه والسلام نو اورید لی یقول چوی لولا انکم تزنبونا لخلق الله خلقا کچرتا تاسو گناحونا نکول لولا خلق الله نو خابہ پیدا کڑے الله یو داس خلق خلقا یو داس مخلوق پیدا کڑے او یزنبونا چا گناحونا کای فاستغفرونا او غی سوال ده بخنه قیده اللہ نانو فایی آغا فیرو ده اللہ بخنه که اولی بخنه که اغییتا لگنانگار توبو باسی داخل کارده توبو باسی اللہ و مسلمون وعنبی ہو ریرا قال آغاوی یعنی اللہ و چو سو ریو سلی گناہ که توبو باسی زدارو گناہو نمافکو ما وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قالا وي كنا اممقعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صلا معنا ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما منسدا ابو بكر او حضره عمرهما الله عز وجل طولنا في نفرين بيوتل غيكي يا جماعت کے نفر دريو نات پوری تورا کا صاحب نو خپل مغناست فقامو پاسد رسول الله صلی الله علیه وسلم منبین ازهورینا پاسد نبی علیہ السلام زمنګ ترمیانزا ینی زمنګ پمنس کیناستو نو پاسد نبی علیہ السلام زمنګنا اولاد ز صحاجت طارا او خیر خیال کو دا فقامو پاسد رسول الله صلی الله علیه وسلم بین ازهورینا زمند مننا او لاله صحه جد طارا چې دا موږ نو سو فا اب توع علينا لورس طوالي او ک نبی عليه السلام په من باندې قرات لوک ډیر تاخير تیر شو لکه چې تاسو دغه سبق ته ناشې او ز کار پسې اچانک پاتېګه ما تاسو وایسم مولانا او اپادې کې ډیر وخت تیر شې لو خامه خطا سره فکر پیداږي کنه چې په تللې کې چلو شو خامه حتا سفیا ما تفشیش پسې ورګه نه وځي څه چې لو تاسو تأخير هم پیغمبر پاک وکړه دغه شپه دغه شپه فخشینانو مې یریدلو ابو هرره وای باندې یریدلو ای کو تطعا چه هلاق چې یریدو منګه یعنی یریدو منګه په دبانه نا چه هلاق پکړې شي نا او بارو رسولی هغه ست تکلیف زکه دشویان خداګه ډیرو مونږه اسنه کې دې شي يهودو سره نه خړې تفخشینا مونږ یریدلو ايق تتا د مصیبتنا د هلاک شوی د هلاک دونا به ز مونږنا اسنه چا يهودو تکلیف نه رسولې چا يهودو ته هلاکلې نه یریدلو حفظینا نو یریدلو با غبانی یهودونو چره تکلیف فقم لالم پاسیرو موږ را ور فقنتو مزا ابو هريره اول اول شاګ په وسه صحماینی کناری نه یو کس نه نه چې دین چاته د چا دخلې دا چاته د سیګو نه په ځان موجینی اور موږ فورا پاسیرو موګه زمنګ ته حضرت تالاش کو فقنتو مزا اول دا غا چا نافزعه چ شو اول زيره د ابو هريره فخرجت نزوعته دم اب تغیر رسول الله صلی الله علیه و سلام شمال لتاو نبی علیه و سلام لرا حتا تردی اتیتو چرالم زو حائطا یودیو یو باغتا لالانصار زفرد الانصار یو باغ د بارد یو شڈیو د انصار وګړو مشقال شریف کې دا احادیث بخاری مسلم کې نور بخ... مسلم کې تفصیلی راځي واذکرل حدیث بیتوله اله قولی او ذکر کړی دی حدیث وګو ده ابو هريره تته مده حدیث په څه څه چې داخلو شوم زه په نبي عليه الصلاه والسلام باندې علی... او حدیث استاده زکه داخل شون په نبی علی سلام او نبی علی سلام او ما شان او کا سره حال سا دپدې کې نه شتو یو سره شان ستا ای ابو جل تعالی نو ما ابو نو ما ورته وی ادا لا پیغمبره خشینا علی من یرید پتا افزینا نو منګه یی پتا چې هلاک نشته اوله ان سرا اوڅ کسان ما پهوس تمرا روان دی ستا په تعلا پے زم کال م سنو خل را روان د ستا طلب کوئ په آی نلی یں ل بیا للی صلسلاممالله خپل پیظ را کومات او اللار ش ایاحاب لاشا په د دوالړو پیظو نومان دی اوواوک چې م مقیږې تا سره میںه زل حتي۔ او خوا د باغ نه یشد او هغه گواہی په دې خبره کوي چې الله الٰه الا الله مستيقنا به بها قلبه او یقین کوي په دې د زړه نه چې د الله سره سروه زړه به پر سوک ذمہ وار نه شدا دړه نه وي نو فبشروه وداره اذاهبلر شاب هو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اذاهبلر شاب دا په ځارواله زما پاله او دا واخله فَمَلَقِى تَوْرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ أَوْ شُمَّخَ مَقِى گِتا سَرَا اخوات دي باغنا يشهدو او هغه گوايي په دي خبره کوي الله إِلَٰهَ إِلَّا الله چي نشتره بل حاجت پر کول والا بيدلانا مستيقناً بِهَ قَلْبُه چ یقین کو اونکي په دي سره زړه دا غذر دا خبره غواړي نو فابشره وبالجنه اغه لزیره په سوړکا په جنت باندې رواه هو مسلمون دا وګورئ اوول من لقیت عمر چې دا روان شو نو اول ما سره په لار کې سوق شو حضرت عمر جلالو نو وی ما تا ما ورا استونو نو رستو سیدینو ما خبر ورک اغه اوبهره ورو پات حکم کړو ما سفاري نبي عليه السلام لو حضرت عمر ز د دې سونو پمنس کې و وهلم ها نو ز په هغه ځای پرېវត្តې دمه ینه ز په خپل کو ناتو شاته پرېវត្តې دمه ابو داشي ګرګس کې و وهلم سره پریوزي چې ز پرېវត្តې دمه په خپل نوې ال جواب شیا به هرهره حضرت عمر رضی الله مرو مرو که نزی اللہ رو و پشنی ابو حریر اگر روایت داری نزو و پشنی نبی علیہ السلام تا و آنا اجا حشو بالبقائی او ما آوازو کپ جراما جلل او پیوست شویو ما صلاح حضرت عمر نوی نبی علیہ السلام غطا نوی اغطا نبی علیہ السلام ما حملو ما فعلتا یا عمر او عمر تحسنت سبائیس کنجتا اغوا ہو نوی ح عمر ا الله پ غبره ځې ګما چې اعتاد بهخه لکوکې په د کلې د توید به نظ الله سر توید بمن بیا بخه لکه عمل ل لو ف خللی پرده د خلقو له یا عملون چې عمل هم کوي خو یما چې کار ک عمل بم کویم نو قاله ي نو بیا د سلام ف خللهیم چې پر پرید بس پر چې پرده ل پرده ممسکوای دا د خه السحابة هيراني ده سبج دهن وعن عبد الله بن عمرو بن العاص تهزه معنا ورسم زکۍ د سرګور بیسوک نوې ها ټکی پټکی حال ذاتي عبد الله بن عمرو بن العاص اجله له نقل ان نبی ان النبي النبي عليه الصلاه والسلام قول الله عز وجل دا قول دا لا طلق قول الله عزا چې و عزت مندې او جلالوي دی په ابراهيم عليه السلام په حالت ابراهيم عليه السلام کې دا یاته اولاستو ا ربب اننه عنازلن کثیرر من الناس از ما را بد دي درگاہونو پووځا دي درگاہونو گمراه ک دي درگاہونو ډیر لړ د خلکو نا د دې خدای درگاہونو خلک نه گمراه ک بای عبادت ته بای ډیر خلصه شوشه گمراه شو امن تبعنی نو شاشتا بيدریو ک زمانو ف ان مننی بیشکره دې زمانہ ابراهيم کي دايته راضي کنه او قول دي سلام چې اولاستو نبي عليه السلام ان تعذبهم سوره مايده اخر کې چې راضي اي سلام اي الله کته عذاب ورکه ديت نه ف انهما عبادك ذا بندگان سادي وا ان تغفر لهم وكتبهنك ديت الله دا غريبان دي نو ف انك انت العزيز الحكيم نو ته غالب او حكمت والاي يعني الله کتے مافکے نستاد روازی دے مافیر وخکو لہو دی مانا مافی کا چھو نبی علیہ السلام دا دے دعاولو پیغمبرانو دا حالت واوری دو نفارفا آیا دے دے پور ترکر نبی علیہ السلام دعا لا سنا او قالویوی نبی علیہ السلام اللہم امتی امتی ای اللہ پومت زمان پومت زمان رحموکا و بکا او جرل نو فقال الله نور الله عز وجل جل شعتمند و جلال و یا جبریل لارشا محمد صلی الله علیه وسلم تا و ربک علمو اورفتا خپوی گی فساله له تو محمد صلی الله علیه وسلم ما یوب کی چس شجړی درلا الله زغه جڑا پو یو حسرت اغه جبریل تو لا جا د پوسو محمد نوغه چتاکه خبره جړی فأتاه ورأي النبي عليه السلام جبريل عليه السلام فأخبره فا رسول الله صلى الله عليه بما قال خبر ورکو جبريل چاته خبر ورکو رسول د الله تعالی پا خبره قال چ الله او ته وی دیوا جبريل ته وهو اعلم الله خپوید فقال الله نبي الله تعالی یا جبریل اذهب لاش الى محمد محمد تا فَقُلْ وَإِنَّا بِشَكٍّ مِّنْ غَاسَنُ رُزِيقَا زَرَدِ زَبَا رَضَاشَم سْتَانَ فِي أُمَّتِكَ پَباردو مَصَّاکِ زَبَستانَ رَضَاشَم پُ مَصَّاکِ وَلَا نَسُوكَا أَوْ, او زَبَ بَدِنُكُمْ سْتَاسَرَا پَباردو مَصَّاکِ تَسَبَدِنُكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَن مُعَاذٍ جَبَل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى <مزا> وما ذا سور شاتا نبي عليه السلام پسې علا حمار په یو قرباني نبي عليه السلام په خرم سور لیکلي دا انبيي صحابون په قرباني سور لیکلي دا نن چې مولا په خر سور سور به چې مولا په خا دالینګروزورو په جيرو کې ګرځي ا دې په خر سور لیکله کوي په خريم کړي په خريم کړي پوخيم کړي ا ردیف ا چاته وي چاغه پسې رستو سوري ا ردیف الکوم قران کداځي کرا ورسټو فقالنی نبی علیہ السلام یا معاذ او معاذ حال تدری مکم تر شو یا معاذ لبیک او صادق یا معاذ لبیک او مکم تر شو دا حدیث کنا د نبی علیہ السلام او د حضرت معاذ په منځ کې 100 اغا کا جاوا لرګیو پالانو یا کته موسک یو فاصله یا قلت يا, يا معاذ هل تدري ما حق الله العبار العباد سده دز دکی اے معاذ اته پویګی چې سده حق د الله په بندګانو ده الله د الله په بندګانو څه حق ده او ما حق العباد على الله او سده حق د بندګانو په الله قلت معاذ وي وما الله ورسولو عالم الله پیغمبر زالخ قال النبي عليه السلام ان حق الله على العباد وشك حق الله بوندگانو داده اي عبده چه عبادت پکې داخلك د چا ددي الله توحيد بمني ولا يشرك به شيئا انو پرهدار کې د الله اولم بے حق دا اللہ فبندگان سرے توحید منل او شرک نکول آم وقتی بارنی چیز تا پوست کئی یو بایدونی محکمہ مگویلو دعوی تعبداللہ ولا تجرکو بی شیعہ و تقیم صلاتا و تؤتی زکاة و انتسل الرحیم التویع لا ایعبدو ولا شرکو بی خالق سرم زنہ زور وار کرے توحید مسالہ دا شرک مسالہ سرنا موقع په ح الله حقل عبا د على الله ف حق عبا او ش ات د په او ب شکه حق د عبادو په الله دا د الله ی عذبه چا الله عذا به نور کې هغه چاته لای شروعکوبي شيء چې نبره خدار کې د الله سره یو ش چا چې د الله پهې پتونو کې د الله سرب د خدارڅوکونه کو د اغله عذااب نور کي د داګونهونه چ کوي نه هميشه عذاب نور کئ تو گناهونو په وړبا سوخه ل عذاب ورکی خو بیاي بهر کئ وقالتو اني ما حذت معاذ واذا الله پیغمبر افلا وبشر الناس عايز زره نور کوم خلکو تا چه صرف توحيدو مني ان لام الله د عذاب نه بشکي قال اني نبي لي سلام لا تبشرهم زره مور کو دي خلقو تا ول زره مور کو فیت تکلو دي بسوگي د به اعتما دوکې صرف په توید او په توحید په ش پربانې بیا نور عمل ل کوې مفق کولی آته کې بیا بل حد کې مخې ت شویک زییرې وررکی حهې معال جلان هوته من د مووتی د وجه د ځان به شو دګناه په وخت دمرې چې کات هم د حق پاتې نه شما دکه دا مسله خو حه ده که اس اصحاب ورسول شریف خل نو مت طعقون له وعلی مقصد دا دی ټیک دا چې سو pore عمل نه شوه نو یواز توحید او وجم الله د جهنم دور نه بچکی او عمل ضروری دی ورخان زکه ټیک دا همیشه عذاب نور نو گئی خو د ګناونو په وجو عذاب ور وعن البرا بن عازب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا ہوا المسلمون سئل فی القبر المسلمان سلمان کلاجه ته پوسوکږي داغه نه په قبر کې یشه دغه گواہیږي الله الیا چې نشره بل حاجت کول او ولا بيزال الله نه او بشک محمد دا الله رسول او استاذ دې نو فالیک قولو تعالی دا قول دا الله تعالی دی ویل قول دا الله تعالی رسبت الله اولدينا من قول الله کسان چې ایمان روډه پوینه مضبوطه پوینه مغو توحید او دنیا کې هم او پاهیرت کې متفق عليه وعن اعنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الكافر बेशक کافر ذا عمل حسنا كلا تعمل کي نيكا کافر چا كلا نيكا عمل کي نو اوتو عيما بها د عمل په وجد د نړۍ د دنیا ورکه نه عمل د کافرسته دي دغه د غریبانانو شې احسان کول مرينا زاده اول اي دا و امریکا او کافر يهود لكنه چله دوه یا نه ورکه چې څه څاوس نه کوي روز الدین یې کوي په وجه چې د غریبانو سره احسان کوي یقین دی د نیک اعمالو د وجه نه اګله الله څور کوي دنیا خوراکونو مزي او غریب بچایو لور واما المؤمن هر چې مؤمن دی فإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِ فِي الْآخِرَةِ بِشَكَلَ اللَّهَ خزانکې له دې مؤمن زफार حسناته نیکی داغه پخیرت کې ها فَيُرْزُقُهُ رِزْقًا او ورکی دې مؤمن لپاره رزق په دنیا کې اعلی اطاعتې په مناسبت د تعادا مؤمنه چې سنت دې تابعدار کئس په تابعداري دا غاغله غا دنیا کې رزق مور ور کوي او دا غي اجر او ثواب په اخر کې غاغله خزانه کوي پني کو اعمالو د مؤمن لپاره سو اجر شو دعا دنیا کې دنه کو اعمالو په وجا اغله خوراک ملاويږي ګور وَيُوقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ أَيُدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ اخر کې دا چې دنیا کې غل خورا کوو مزه بغیر د غختلونا دا دلیل آقا دی چېอัลتما الله اور کایوه او کافره اور کایي په و فې روايته نو په یو روات کې دا غل ان الله به شکل لا لا يذلم زيات نه کوي یو مؤمن سلام حسنته ذات نه کوي مومن سره پنه کوي چور چو کوي يا غلب دنیا کي او بدل کي غلب اخرت کي ها بي شك الله ذات نه کوي ها چې مؤمن لالا دنیا کي اور کوي او غلب اخرت کي نه دنیا کولو دنیا اور کوي او بدلولو پاغي كمي کي اور کوي اخرت کي وق لو ذلم نه نه هر چې کافر دي لو فايتع وبحسنات ما عملا لله تعالى في الدنيا دور کولې شي پني کو باندې هغه چې تکم عمل کړي خاص د الله د پاره په دنیا کې نو د دنیا د پاره چې کم عمل کړي د الله د پاره د غریبانانو سره په دنیا ولا ملاو شو حتی تر دې اذا افزا الى الاخرته کلا چې دې ورشيږي اخرت ته وګرځي اخرت طرف ته ولم يكن له حسنه نبوي د کافر د پاره حسنه نیکی یوجو زات به دا ورکه چې دغه د بها په غنه کای سره هیڅ نشته لا ملت الناسب تم تسلا نارن حو یو کار وکړه دنیا کې اولسه ملاو شو روا